Capitolul 5. Durerea Mirelei au trecut câteva luni de la moartea mamei. Profesoara a venit și dânsa acasă la Viorica și Mirela să le consoleze de moartea mamei lor. Aici îl găsise și pe doctor. Amândouă surorile erau îndurerate, dar Mirela era dezlănătășduită. Profesoara voise să o sfătuiască să fie înțeleaptă și să-și continue lecțiile de canto, așa cum dorise mult iubita ei mamă. Dar, de cum o vedea pe profesoară, Mirela izbucnea în plâns și, cu o voce tristă printre suspine, îi spunea că totul e atât de pustiu fără măicuța ei adorată, că e atât de cufundată în Durerea sfârșietoare a acestei pierderi încât nici să mănânce nu mai poate." Slăbise Mirela și tristeța adâncă nu o părăsea. Doctorul se adresase și el profesoarei. Bine că ați venit, iată, încercăm să o facem să înțeleagă pe Mirela că durerea și deznădejdea nu folosesc la nimic, decât doar ca să-i zdrunci nesănătatea. Și tocmai spuneam și eu și Viorica, sora ei, că în memoria scumpei sale mame, ea trebuie să continue lecțiile de canto cu dumneavoastră. Mama Mirelei mereu îmi spunea, ca de cea mai scumpă dorință a ei, Mirela, să studieze cu neobosită stăruință și să devină o mare cântăreață. Această dorință supremă a mamei este testamentul ei. Chiar și mie mi-a vorbit mereu despre aceasta, zisese profesoarea, dar trebuie să știi, doctore, că trebuie multă voință, dârzenie și muncă neobosită, tenace, pentru a ajunge o adevărată cântăreață. Iar pe Mirela mi se pare că a părăsit o voință de a birui greutățile. A devenit indiferentă la tot ce nu e durerea ei și asta nu e bine deloc. Și partea cea mai grea a învățăturii de abia acum începe. Totuși, sper că prin voință încordată vom reuși să o facem pe Mirela să rea cu sârguință lecțiile de canto, dar Mirela zdrobită de Durerele mărturisește. Doamnă profesoară, domnule doctor, de ați ști cât sunt copleșită de durerea pierderii măicuții mele adorate, nici nu știu ce e cu mine, ce vreau și ce nu vreau, nu știu decât că mă simt ca sfâșiată, distrusă cu sufletul cernit, iar capul mă doare mereu îngrozitor de parcă aș avea o rană aici. La aceste cuvinte, Mirela își cuprinde capul în mâini, iar pe fața ei se citește o mare suferință și tot adâncul zbuciumului din inima ei. Mirela, îi vorbește Viorica, crezi că eu nu sufăr tot atât de mult ca și tine, nespus de mult de pierderea măicuței noastre scumpe? Noi două eram totul pentru ea și ea era totul pentru noi, dar... Ați pierde mințile în disperare, nu folosește la nimic și apoi, în timp ce tu, Mirela, stai cufundată în gândurile tale dureroase, eu trebuie să mă îngrijez de toate, în lipsa lui Alexandru, fratele nostru plecat acum cu serviciu departe la oraș. Eu a trebuit să devin un fel de șef al micei noastre familii. Truda și grijile acestea toate mărunte, dar numeroase, le-am binecuvântat, căci m-au făcut să îndur mai ușor durerea pierderii mamei noastre." Mirela vorbește cu voce zdrobită era atât de dumnezeiește de bună măicuța noastră era cea mai bună din lume exclamă ea din nou cufundându-se în durerea ei apoi deodată strigă cu deznădejde nu pot să cred că e moartă că nu am să o mai văd niciodată nu pot îndura acest gând nu ca un cer de foc îmi în, încinge capul și nu vreau să cred, nu, nu, că e moartă. Mereu îmi spun că e doar plecată la oraș după Târguiel ca de atâtea ore altădată și că va veni. Da, va deschide ușa și va alerga să o îmbrățișez fericită și să-i mărturisesc că am avut un vis groaznic, un coșmar. Se făcea că ea nu mai era și eu, muream de disperare și revăzând-o, vie, voi striga fericită, iată, măicuța noastră trăiește, s-a întors acasă. Oh, de ce, de ce nu se întâmplă a Evea ceea ce doresc cu atâta arduare? Să vină mamica noastră! Și Mirela izbucnește într-un plân sfâșietor și strigă, măicuță, măicuță, cum de te-ai îndurat să ne părăsești, măicuță sfântă, măicuță adorată! Toți cei de față încearcă să o liniștească și îi se adresează într-un glas. Mirela, Mirela, fie înțeleaptă, ai să te îmbolnăvești, stăpânește-ți durerea, nu e bine să te lași pradă de znădejdi. Dar Mirela nu-i ascultă. Lăsați-mă, lăsați-mă, le spune ea. De ce nu am murit eu mai bine decât măicuța mea scumpă? Și strigă Mirela și se zbuciumă și din nou izbucnește într-un plâns sfâșietor, hohotindu-și disperarea întânguiri amare, zguduită de suspine și, -și mama.